Ember. így kell vele beszélni, de nem kell se fordítani. És ha azt érzékelem, hogy más hagja van, mint a mi mikrofonjainknak, akkor én azt jól érzékelem. Tehát, hogy ide a 16. századba betört a 8. század. 21. 21? Hát igen. Ilyen nincs több az országban ugyanis. De ez volt olyan, mint Igen. Nem egészen ezzel terveztem, de hát nem tudnék feledkezni arról, hogy itt van a stúdióban. Egyáltalán egy élő ember ebben a rádióban. És akkor... Lássam ebben az, hogy több éves angliai kintartózkodásodnak ez az eredménye, tehát ezt sikerült összegyűjteni, amit én nem szeretnék lebecsülni. Milyen értéket képvisel egy ilyen mikrofon? Mit tud? Ez ugyanazt tudja, mint a régiek, csak új és más. Picivel jobb szerintem. Ugye te kint hangmesterséget tanultál, vagy, ne, vagy az, az csak, az, csak a nőd? Kint pizzát gyártottam. Rendben van, de az volt a terved, hogy belefojsz a világvérkeringésében rádiózásilag. igen ilyen, elmaradt érdeklődés hiányában. És akkor bementél a boltba, és azt mondtad, hogy kérsz egy ilyen elnézést, számtalan dolgot kell ebben a rádióban mondani, de ugye önök most egy termék megjelenítést hallanak. Bement és azt mondtad, hogy kérem ezt a... Ez micsoda? Ez DG per X per K. Mi ez? A mikrofon? Igen, Nana na. Ez a... Hát nem mondom ki a cég nevét, ez egy új mikrofon. Mit tud? A, a, a cégnek, ami rá van írva egy német cég, annak a, az első és egyetlen dinamikus típusú mikrofonja. Hát Istennek olyan világítás, hogy ha akar, nem <gül> se tudja elolvasni. Amit most, most készülünk bevezetni az országban. Ami azt jelenti, hogy kereskedő leszel? Hát valami olyasmi vagyok, kereskedemi mérnök kérlek. Eddig is az volt? <gül> nem és kereskedelmi mérnök szakon voltál, ki Manchesterben. Így van, képzeld el. Hmm, hogy, ez egy baj a Ferencdél a volt határszak, nem? Vannak, vannak ilyen opciók, hogy dolgozó, hazamész, fölhívnak telefonon, hogy gyere hazakereskedelmi mérnöknek. Miközben nincs is ilyen végzettséged. Nincs. Ez az ország, ez nem változik. illetve hát ez, a, ez az innováció benne, és az elárulható, hogy ki hívt téged így haza valami régi ismeretség, a due? Régi ismeretség köze van egy nagyon nincs nincs köze a duéhoz ehm Broadcast nevű KFT. ismét termék megjelentést hallottak, <gül> nem termékez de valamit kell mondani. Ja igen, akkor tulajdonnevet nevet hallottak. <gül> minden testnyívását valahogy fedi, azt hát. követően, valamit is mondott. Orbán Viktor személy megjelenítést hallottak, broadcastig nem tudom micsoda, akkor termékmegjelenítést Ugyúgy. hallottak. Ja Istenem, érzelmet hallottak. Ez, ez, egy ilyen, ez, <gül> egy, ez egy ilyen ország, vigyázni kell, és akkor is megütheted a bokádat, ami az én esetemben egyébként is egy fájdalmas terület. Ami azt jelenti, hogy mit fogsz csinálni? Én rádiókat fejtek meg egészen Mint konkrétan. -faktor, vagy Ez mi? csak egy ilyen hülye elnevezés, hogy kereskedelmi mérnök, de így... Kapcsolódjon be a tótt, Van neki is van hangja. Vannak gondok rádiókban, és Marci oda megy, és megoldja. Ami azt jelenti, hogy a vadas felvett téged? Ne, <gül> ne. <gül> Ugye, Tamás van, itt egy ember, aki jelentkezik. Nem jelentkezik, hanem ázvilág. ha ázvilágítál ezt a rádiót, hogy akkor mi... mi? Műszaki problémákról beszélünk, é többivel sajnos nem tudok, mit kezdeni. szakilag is De. érdemes lenne ezt átviláget. Most tudom, hogy lehetne látni az átvilágítás <hül> eredményét. Lesz, hogy valaki üdvözöl téged, bár ezt a szót, hogy üdvözöl, az egy Haló? Jó Gyűlöget. Kintzeldnek az első lenne, aki nem követ, csak jó reggel szeretnek. Ez teljesen, és azt árulj el, hogy... Ön is úgy érzékeli, hogy más a hang, mint tegnap volt, és valószínűleg holnap lesz, vagy ön nem érzékel semmi különbséget? Én most interneten hallgatom a autóban. Vagy egy másnap, ez interneten is hallani kéne? Interneten is más a hangja. Interneten is más hangot kéne hallania? Én másképp hallom, egy kicsit magasabban. de van Úgy, úgy. Hogy a frekvencia azon a maga. Olyan, mint a tökör volt és utána beszélnék. Nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem. <gül> Akkor mit lett magasabb, Marci? Hát más a frekvencia átvitele neki mint a réginek, és nem állítottunk hangszín szabályzót. Még, de fogunk. Tehát hazajössz, és rádiókat fogsz átvilágítani. Nem világítok át semmit. Én tervezek, megoldok, megfejtek, összerakom, összeforrasztom. Ú, gyakorlatilag eddig is, ugyanazt, is gyakorlatilag ed ed ed eddig is ezt csináltam, csak itt egyedül, most meg sok helyen. Mert úgy tűnik, hogy van keresleti rended. Ó, van. Tehát van. igaza van annak, Zorán vagy bródi már elfelejtettem, hogy ha azt akarod, hogy visszavárjálak, akkor menj el. <gül> hát Valaki telefonál. Halló? Jó reggelt. Jó reggelt, Béka. Ö, ember baráti hangja van a rádiónak, mústattó a mikrofontól. Most ugye lesz áprilisban elemcsere, kérdezzem meg a Bosz Marcitól mikrofonon kívül, és a szószoros értelmében, hogy ez hány nulla és előtte milyen szám van? Te mit satszolsz? Te úgyse tudod. Szerinted ez mennyibe kerül? Hát nem tudom, egy dinamikus mikrofon mindig olcsóbb, mint egy kondenzátor, tehát azért ez az is lehet egy olyan... Ingatja a fejét a Marci, ő is egy műszaki ember, akit hallasz. Igen? Nem, hát én szerintem azok drágábbak, hogy közül 50 150 között lehet satszva, de teljesen hassa csatszva. Egy nagyon picivel több. Oké. Ok. Hát akkor azt érzem, hogy ez a rádió holnap nem ezzel fog bővülni. Nem, valószínűleg nem. És módban itt hagyni, az az, az nem... Hát ez csak egy van, ugye? Egy van, és viszem tovább. De ne úgy képzeljelek el, mint az ügynök halál, hogy van nálad egy nagy bőrönd, és van benne egy kis mikrofon, és akkor beállítasz rádió, az Juventus rádió, rádió megjelentést nem, hallottam. Nem, nem. Boszmarci csak... vagyok, van egy eladó mikrofonom. Ezt csak és kizárólag neked hoztam. De te el is viszed? El is viszem, de nem máshol, hanem vissza a helyére. <gül> Ezt hogy érted? Ott hát a vitrénben? Van, van, van egy irodánk, és akkor ott fel van szerelve, aki akarja, megnézheti. Iroda is van. Van. Tudtas, te ott alkalmazott vagy? Vagy nem? Még nem álltatok össze? Iroda. Van, minden. Feltörtele? Telephely. Telephely. Raktár. Raktár? Tudom. Hm? mi? És mi van a raktárban? Dolgok. Eszközök. Olyanok, amik ott Majd nem úgy beszél, külön. mint a politikusok. És az ön véleménye hát szerint... minden. Mi van fél. benne? Dolgok. De ez azt jelenti, hogy nem csak ezt hoztad Angliából? Nem hozt, Ezt nem Angliából hoztam. Ezt azért nem is Angliából nem, hoztad. Ez német cucc. És abban a raktárban úgy vannak dolgok, hogy még azt se tudjuk, hogy arra kitart igényt? Így van. És ebbe te pénzt fektettél, vagy más de, hogy is bele, Hát ez egy nagyon régóta működő cég. Akik mindenféle... Akik meglátták benned az álom Elmondom, el, hogy ki, milyen ügyfeleink vannak, és akkor majd jobban fogod érteni. Eltele, terrel, a közel fél nyolcok elősor. Haló! Haló, jó reggelt kívánok! Egy kedves ismerősöm van adásban. Őt szeretném csak üdvözölni, hogyha lehet. Tessék! Vékony Péter vagyok, szia Marcius! Jó reggelt! Hogy hallok téged a rádióban. Én is örülök. Felfedi az ismeretség homályát? Már is megjött az ügyfél. Igen? <gül> ha úgy tetszik, akkor igen. Ön melyik rádiót képviseli? Hát talán a legnagyobbat az országban. Az a Klassz FM. <gül> Nem. Akkor az a Kossuth rádió, az a, az a magyar Nemzeti, rádió. Nemzeti Magyar Rádió. Nemzeti Magyar Rádió, és, és közben az említett cég mérnököt cserélt. Én Így van. bele ebbe a projektbe, és a Marcia következő kapcsolatunk erdőszékhez, úgyhogy én lét az ismerettség, ha más van lét, nem ismer az nem. Ő Hány éves ez az ismeretség? Most örök ismerettség megjelentést hallanak. Hát ez az ismeretségi módon néhány hónapos, ami volt a Marszélnél a cégnél megjelent. Jó, ezek szerint önök még nem együtt nevelkedtek valahol egy erdőben, egy kosárban, mint Romulus és Rémus. Nem, de jó lett volna. Nem lett volna hátrányos, így van. Ami azt jelenti egyébként, hogy a Nemzeti Magyar Rádió majd ilyet be fog szerezni? Nem, nem, egészen más dolgokat szerzünk oda be. Értem. Jó. azt jelenti, hogy te most vissza sem Manchester united -be? Én nem megyek vissza. Ami azt jelenti, hogy máskor is fel fogsz itt tűnni? Azt. Ami azt jelenti, hogy ha nem ér rá a Csernyánszki, a Csalószki, akkor le cserélve, és a cserélve, Tóthas és ezetlenül a Boszmarcival. De ezért ki van simulva? <gül> ki? ki? Istenem, nem te is, nem én hárman vagyunk itt, akkor ki van ki simulva? Hát ilyen fogadtatás mellett. Szerintem nincs ki simulva. Figyelj, az az emlék, ami, az az emlék, ami bennem, bennem él róla, az egy ilyen holál közeli. Jó, én mióta hazaérkezett, a láttam már párszor, és most hát reggel nem nézett ki szépen, de már sokkal szebb, mint volt. Nálad aludt? Nem, hát ilyenkor kiterül, hogy én érző lélek vagyok, ugye... A bocmarci az azon kevesek közé tartozik, akivel ugye nem indult mentesen a kapcsolat, de nem itt, hanem úgy előtte, úgy körbe szagláztuk egymást, mint himp kutyák, és és aztán nekem nagyon fájta a szívem, de ezt ő is tudja. Ó, hogy nem. De nem szagláztunk olyan sokat. Nem szagláztunk olyan sokat, mert hát a kényszer nagyúr. <gül> Tehát itt a rádió fialával főz, bocsmarcival főz, ami van. De föl kell hívnom a Szigetvárit, nincs más, mesele. Mindenképp. Nem mindenképp, hát... Én nem akarom megakasztani az ügymenetet. Nem fogod megakasztani, csak meg kell találni a papíromat a Szigetvári most. Nem csak az emberi a hülyén érzi magát, mert most szívesen folytatná a beszélgetést, most hogy magyaráznám nem a Szigetvárinak, hogy őt nem fogom fölhívni, mert vele fogok beszélgetni zavaromban a kettes telefonról fogok telefonálni, most most egyes egy p-betű van itt akarsz p-betűvel beszélni? Ne, nem. nem figyelek te is figyelsz? Már edzésben, vagy már hallotta a húrádióban, rádiómegjelentést hallotta? Valóban így történt. Mindenre figyelek.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 azok a Fideszes egyéni előtti óriás plakátok, amelyeken a Magyarország jobban teljesít slogan egy inverz, nem kék narancsárga, hanem narancsár, dönten narancsárga grafikai formában megjelent, és ekkor Mónár Csabával, illetve Veres Gáborral, Mónár Csaba Béka alelnöke, Veres Gábor a MSZP egyik szóhívője, tartottunk és tettünk feljelentést az összes létező szereplő ellen. Mert úgy véltük, hogy egy kormányzati szlogent, amelyet 150 millió forint kreatív költséggel és 600 millió forint médiaköltséggel hirdetett és hirdet a kormány. Ami... Ugye ez úgy derült ki, hogy volt egy kérdés Navras és Tivorhoz, és ő adta meg ezeket az adatokat, illetőleg az általa vezetett minisztérium. De...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 Lót, ilyen is így van, de hát nyilván ott elkeveredett a lázas munka hevében az a Jó, de akkor ti felszólaltatok? Igen, és. Akkor azt követően jött létre ez az újabb összeg? Illetőleg akkor jött létre egyáltalán ez az összeg? Melyik összeg, bocsánat? Hát ez a 2 plusz 200 ezer. Így, így, így. Azt, azt, azt nyilatkozták végül, hogy ők, és el is küldték egyébként a szerződést is, ennyiben vegyek korrekt, hogy eladták 200-200 ezer forintért ezt a szlogent a frakciónak. Ez egy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 A lényeg, hogy kellatták, szerintem ezzel csak le akarták dokumentálni a, a dolognak a jogi részét, azt hiszem erre szükségük is volt, hogy ne legyen ütlen kezelés magunk között szóval. A rendőrség egyébként ez azóta mi kommunikáltuk, bár nem vert nagy viart, hogy ezt a... A, le, a rendőrség nem nyomozott, a számbevősség sem foglalkozott vele. A számbevősséghez egyébként miért fordultatok, hiszen azok cíli, ö, ö, ö, vizsgálatokat folytatnak periódikusan egy-egy ilyen történetre ráugranak? Hát, én kormányzati tisztséget viselő ember vagyok így, korábban voltam, Altán. hát hogy én azért láttam már csodákat, a számbevőszéknek vannak jogköré ebben az ügyben is. Mi... Jó, a számbevőszék sem csinált semmit. A következő pillanat az, amikor ez a szlogen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 Ugyan nem enged be politikai hirdetést, mindjárt elmondom, ez mit jelent, viszont nagyon nagy mennyiségben engedve a TV2 kormányzati pénzből úgynevezett társadalmi célú reklámként nem ingyenesen sugárzott, tartalmát tekintve rezsicsökkentést reklámozó,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 Így van, és itt jön a lényeg, hogy a korábban Molnár Csabával, Veres Gáborral, a közös sajtótájékoztatónk eredményeként a nyuszi kiugrott a bokorból, mert a kormány, hogy elkerülje a hűtlenkezelés vágyját, kénytelen volt azt nyilatkozni, hogy ő eladta pénzért ezt a szlogent a Fidesznek és a Fidesz frakciónak, Ezt ők nyilatkozták, szerződéseket küldtek. És amikor Brown Robertnert tartottunk tv 2 sajtótájékoztatót, mert láttuk, Korábban jelent meg a hvg.hu-n kiválók nyomozó cikkben és máshogy, hogy itt van egy piaci befolyás gyakorlása a tv 2 érintően, noplán és szemben az RTL tisztességes gyakorlatával, amely nyilatkozott arról, hogy nem engedve TCR társadalmi célú reklámot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 Igen, igen. Na most a Nemzeti Választási Bizottság ugye úgy döntött, hogy nem adott helyet a kifogásnak, mert a testület megítélése szerint a spot inkább közérdekű közlemény volt, mint politikai hirdetés. ügyben a Nemzeti Választási Bizottságot szakmai vagy igazságszolgáltatási szervezetnek lássuk, miközben de jure nyilvánvaló, hogy micsoda. De mi de facto? De facto a Nemzeti Választási Bizottság egy országos állítás. Utáni időszakban, részben a kormány által, vagy a parlament által egy megválasztott kinevezett tisztségviselőkből, és részben az országos is pártok egyedi képviselőiből. Hát már akik delegáltak, hát, ugye erről múltkor beszélgettünk. politikai test. Az elmúlt húsz évben sajnos ez egy politikai test. Ezt a politikai testületet ezt én elfogadom, tegyük idézőjelbe, hiszen egyébként a névjegyében, ha azt kéne mondani, hogy mi a Nemzeti Választási Bizottság, a Nemzeti Választási Bizottság ezzel a kijelentéssel nem érte egyet, de te az ő névjegyüket így látod. Ezt követően a döntés ellen... Tott elnézést egy mondatot hadd mondjak el, hogy ebben is vannak árnyalatok. Én mindig bonyolult vagyok ebben, de egy értelmességem is sorban bonyolult. Hogy azért vannak árnyalatni különbségek, mondjuk a régen Szigeti Péter vagy utána. Ezt én tökéletesen értem. Ezt én értem. A jó, itt az a kérdés, hogy vajon az emberek milyen önmérték, önmérsékletet tanúsítanak? De ez már olyan apró nyúansz, hogy mondaná Nyako istván, amit, amit ne érintsünk. A döntés ellen az együttforduló felülvizsgálati kérelemért a kúriához a kúria pedig kimondta egyebek közt az, hogy nem a megrendelő személye, hanem a tartalma tartalma dönti el a minősítést. Ez követően a TV kettő közleményt adott ki, amelyben az volt, hogy nem volt tudomása a hirdetések tartalmáról, de nem is dolga.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 Egyetértek, a Kúria egyébként egy nagyon-nagyon szép döntést hozott. nem vagyok jogász, de azért sok választási szöveget, meg választási jogi szöveget, választási eljárási jogi szöveget láttam. Azt az ítéletet hozta, amit mi vártunk, egy nagyon karakán egyenes döntés. A tv 2 magyarázkodása az tényleg csak egy mosakodás. De vegyük a kormány eh, mosakodását, vagy a kormány visszatámadását. A kormányzati információs Közbont közleménye szerint a kabinet tiszteletben tartja a Kúria Eddigeknél szigorúbb értelmezését, bár megjegyzik. A szocialisták 2006-ban a választást megelőző egy hónapban sokkal többet költöttek kormányzati direkt mint ők a kormányzati tájékoztató kampányra. Ehhez óhajtaszem még valamilyen kommentárt fűzni, vagy a fél nyolcra való tekintettel köszönöm szépen. És Egy mondatot mondanék, ez szerintem pénzszerűen sem igaz, és én emlékszem, a 2006-os kampány időszakában, akkor az MSZP-nek dolgoztam, nem voltam kormánytisztviselő, ilyen direkt módon a kampány politikai napirendjét támogató, ilyen egyértelműen a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 meggyőzött ebben az ügyben, az hát egy fontos dolog. Valószínűleg rövidesen a nem kormányváltók revansot akarnak venni a kormányváltókon ez ügyben. Ki tudja, mit hoz a következő pár nap? Mivel a óriás pakárt ez a szabályozás és ez a kuria döntés nem vonatkozik, ezért, hogy mondjam, nem hiszem, hogy ezek az urak nagyon szomorkodnak, tényes való, hogy ez... De, de létrejön egy olyan dihotómia, ami, hogyha elvi alapon néznénk az életünket, nem jöhetne létre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 Majdnem azt mondtam, hogy vállalható, és hát azt tudja, hogy termék vannak benne, azt már annyiszor mondtam el, mint máskor sem. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. És csak időnként beszélgetek, ami ugye adáson kívül, ha van, akkor csöndet eredményez, különös tekintettel arra. Meg volt szignál-szignál hátán? Fialajános, 8.35-t beszéltünk meg? Jó. Akkor lehet? Tényleg egy órával későbbet beszéltünk meg. De akkor dözd Jó, rendben van, akkor adásba segítelek, jó? Filipov Gábor van adásban, akivel tiblága maradtam, hogy 8.35-kor fogunk beszélgetni, csak...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 Nincs. Ezt határozott a akár csak a politikusnak. A politi feladod a labdát, és haladunk abban az irányban, amiben szerettem volna, bár nem is gondoltam, hogy ilyen tempóban beleért, vagy egy órával később kellett már beszélgetnünk, hogy a két halmaz, az gyakorlatilag nem cserél helyet, de akár helyet is cserélhetne. Lehetne a politikusból politikai elemző, a politikai elemzőből pedig politikus. Ugye azt már láttuk, hogy Gyurcsány Ferenc például egy nagyon rövid időre, politikai elemző szerepkörbe vitte saját magát, illetőleg vannak olyan politikusok, akik kiszorultak a de facto politikusi létből, és aztán megpróbáltak a politikai elemzőséggel, aztán visszatértek a politikusi szférába, mint Debreceny József, de most nem gondolom az összes alhetipust felsorolni, Tehát helyet cserélhetnek-e? Hát erre nagyon ide lehet válaszolni, és már te is megkészülted a választ. Érdekes, hogy te a másik oldalról kezdted, az is nagyon gyakori, hogy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 Az nem szerencsés, hogyha a kérdés erre vonatkozik, hogyha a szeretek úgy mosnak össze, hogy a pozíciók azok nincsenek tisztázva. Mondja... Márpedig ezeket nagyon nehéz tisztázni, és neked nem is kell ezügyben véleményt nyilvánítani. Somogyi Zoltáról én például azt gondolom, hogy ezügyben jelenleg nem rendelkezik erkölcsi bizonyítványok.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 Politológus vagy politikai jellemző úgy ad kampánytanácsokat, vagy politikai tanácsokat, hogy ezt ö, a nyilvánosság előtt tisztelve, és nem próbál szigetlen elemzőként feltűnni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 a politikai elemző az alapvetően miért lesz politikai elemző? Mi érdekli őt a politika? Persze, persze, A politikai elemző az olyan, mint Fáj Miklós zenekritikus, aki jobban ír a zenéről, mint hogy hegedül? Jó lenne, jó lenne, hogyha hogy ezzel nem feltétlenül hogy mindig jól a politikáról a politikai elemző. Szerintem ebben arról van szó, hogy a politikai elemző jó esetben úgy közelít a politikához és ezt próbálja az emberek, hogy a közösség, vagy a választó polgárok elé tárni, hogy nem a rajongásai vezetik, nem feltétlenül csak azt látja, amit a politika kommunikál magáról, hanem megpróbál a dolgot nézni, és hát nem is tudom, a felelős kritikus állampolgárként megérteni a politikát, legalábbis szerintem jó lenne, hogy hálatában a politikai... A politikai elemzőnek ki a megrendelője, amikor dolgozik? Amikor a politikai elemzőnek a megrendelője az általában a nyilvánosság, vagy civil szervezetek Hogyha azt kérdezmét, hogy a politika és a politi politológusok között milyen viszony fent, akkor már azt mondanám, hogy ott nem elemzőről lenne szó, hanem politikai tanácsodóról. Akkor lépjünk is egyet vissza. Az Magyarországra jellemzőe ismét csak csupán, külföldött egyébként ezügyben elényészű módon ismerem, hogy a politikai elemzőket is ide és oda sorolják, tehát olyan politikai elemző, amelyet mind a két oldal ugyanúgy elfogad, mint a fehér holó. Ez, ez, ez igen, mint a fehér holó, tehát hogyha arra vonatkozik a kérdés, hogy ritka elviem, eh, politikai elviemző, akkor ez... ez... Jó, de ez Magyarország terméke, vagy egyébként ilyen létezik külföldön, hogy nem fehér holló? Külföldön szerintem az a nagy különbség, hogy a te nagyobb hagyománya van ennek a szakmának és ennek a szeretnek. Másrészt külföldön mást jelent az, hogy van, netán... vállalja a a politikai pártállását, vagy preferenciáját, vagy hogy jobban elfogadják azt, ha valaki párthoz kötődik. Magyarországon az általában olyan bujkába szokott megjelent. Te párthoz? Én nem kötődöm párthoz. Lépjünk át a következő szobába. Ugye azt mondják, hogy focihoz, politikához mindenki ért. E, amikor az emberek a politikához értenek, akkor valójában mit képzelnek magukról azt, hogy ők is lehetnek politikusok, vagy értik a politika működését ugyanúgy, mint ahogy értik az esztergályos vagy az agyvés tevékenységét. Szerintem leginkább ez utóbbi. A kérdés az, hogy amikor valaki ebben a ebbe ringatja magát, akkor ezt milyen alapos? Ezt? ezt akartam kérdezni pontosan, mi jól megértjük egymást. Milyen alapor ringatja ebben magát? Erre rájöttél. -e? Bostan, csak azt szeretném mondani, hogy tehát nem erkölcsi alapról beszéleként. Egyébként... Nem, nem, nem. Szakmai alapról. Tehát. Mi alapján gondolja az egyszerű ember, hogy ehhezért? Uh, nyilván az a hogy mindenki azzal szűz, amilyen van, tehát abból próbál össze egy képet, ami eljut hozzá, illetve valamit uh, beszerez információként, és általában uh, ritkán találkozni olyan emberrel, aki, aki bevallja mondjuk a tükör előtt, hogy ő, ő valamiről uh, nem tud eleget, nem tájékozódott eleget. Ennek megfelelően a rendelkezés. Jele a tájékozottság, hogy ma valaki a politikával foglalkozzon, vagy a politika olyan mértékben van jelen, hogy az ember épp úgy beszívja, mint ahogy beszívja az étel a politikának, ez egy közfeje lesz, nem egy eredeti megállítás, több szintje van. Szerintem az, hogyha valaki megelégszik azzal, amit a politika magáról sugároz, illetve a politikusok a politikáról kommunikálnak felé, tehát hogy ez a jó és a rossz tűzelme, amelyben állást kell foglalni mindenképpen, lehetőleg a saját oldalon, az szerintem <kül> elégtelen alapához, hogy az ember a politikához. Nekem az állandó mániám, mi is beszéltünk már arról, hogy a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 és ez még mindig jó, mint te vagy én, próbálnánk hogy műtétet végezni. A probléma szerintem általában főleg az, és ez mondjuk kihat a demokrácia minőségére is, hogy miközben a jog van, és ez nagyon helyes. Akközben az állampolgárok jelentős része nem érez felelősséget abban a tekintetben, hogy, hogy foglalkozzon is a politikával, amikor nagyon határozott véleményt formál, vagy amikor barátaival, családtagjaival összetud tud veszni a politikán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 hogy a politi politikai pártoktól függetlenül képződjenek a politikai értékek, hogy a politikai nevelés ö, ö, a társadalomban önmagában menjen végbe, és ne pedig a pártkommunikékből, a pártkommunikációból. Párt Jó, akkor ismét eljött az a pillanat, hogy beléphetünk a harmadik vagy negyedik szobába, poszlet tanárul hallhatatlan mondását idézve, azért a nebulót befolyásolja a téma ismerete, akkor, amikor az emberek politizálnak, hozzászólnak politikához, uram, bocsá, irányt is szavnának neki, akkor őket befolyásolja a téma ismerete és a igen, milyen mértékben? A téma ismerete nyilvánvalóan befolyásolja, csak az, az, amit ismeretnek hívunk, az nagyon más lehet, attól függ hogy mennyi információt és honnan próbálunk arról begyűjteni. Nyilván ez egy közhely, hogy az érzelmek azok nagyobb szerepet játszanak általában a politika megítélésében ezért nehéz gyakran politikai kérdésekről, aktuális politikai kérdésekről normális vitát,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 és ezzel akkor nem becsültem, le, de nem értékeltem. Föl az első kilenc helyen Ferenc Krisztina Narancsbőr, Désvi a Magyar Szürke 48 álló a Bolgár György poligráf, Fidesz hazugságvizsgáló, negyedik helyen Lengyelászló a Szabadság Melankúliája, ötödik helyen Magyar Bálint, Magyar Polip a Mafiállam, hatodik helyen Mészáros Tamás részhelyzet, hetedik helyen Bekedivján utóírt, tetszik az egyetlen szépirodalom, nyolcadik helyen Partizanod Lajos Magyar Mesékfülke, Eufória, ugye ez átmenet a szép és a politika között, hogy aztán ismét megérkezünk a politika mezejére 9. helyezett Debreceni József, a Fideszes rablógazdaság. Nézzük a buklányt. A buklán első helyén, az pedig egy nagy csatorna,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 Freud szeretője, férfi Élet nő is Sors Smüller Péter, és Csernus Imre is valahol csak jóval lejjebb, de például az Alexandránál is, sakk és Póker, Viderma, Helga, ugye Matolcsi György hajdan volt euh, kabinett a könyve a kilencedik helyen. Oké, okay, csak 7 perc, vagy 8 perc nem fogok közbeszönni, 8 óra elmúlik, akkor majd önkorlátozom magam, és elnézést kérek a 8 órától. A vonalban Filipov Gábor, mit mutat ez?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 a környéken voltak, tehát ezt szerintem egyáltalán nem meglepő. Azért azt se felejtsük, hogy a Magyar Tényv olyan, hogy egy, egy tízezres példány szám, az már óriási nagy siker tud lenni, hogyha, hogyha ezt eladják, Nyilván túl is vagyunk a karácsonyi szétrogram döntingen, meg album döntingen, úgyhogy most könnyebb is ilyen könyveket aladni. De persze ez elsősorban arról tanúskodik, hogy a választópolgár ilyenkor foglalkozik a legtöbbet a politikával. Amit tehát azt mutatja, hogy...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 Ez így van, ráadásul a versenynek, hogy a két mostani Sztár könyv, a Cuslák könyv és az Orbán vagyóról, szó, vagyóról szó könyv az, az ugyannyiba került például a bukájnak az oldalán, tehát ez egy elég igazságos verseny, hát, ha leszámítjuk mondjuk a és a különbségeket ez egy érdekes kérdés lesz a végén, hogy melyikből fog többet azt nem hinném, hogy ezek a könyvek fogják elmenteni végül a kampányt, arra alkalmasak, hogy egy-egy mondatot, gondolatot történethez kiragadva a kampány témával lehessen őket tenni, de nem ezek fognak dönteni a kampányban. Annak idei réde éva, vagy talán Becher Iván, amíg élt, szóba tették, látva a lángtéka kínálatát, hogy hol vannak az írók, mert hogy egyébként csak munkások könyvei helyezkedtek el a polcol, most a munkások helyét elfoglalták a politikusok. Ugye ez egy átmeneti jelenség, nagy valószínűséggel lehet-e ennek örülni, mert végülis amit elolvasnak, az növeli az emberek tudattartalmát, vagy ez közömbös?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 még tovább, hogy meg tudjuk ítélni ezt, hogy amit olvassunk, az milyen célt akar szolgálni, mit akar elérni velünk választópolgárokkal, és mi az, ami igaz, igaz lesz belőlük, és mi az, ami nem. Egyetlen egy helyen se szerepelt a slágerlistán Petősz György Béke, sose volt az LNPI története könyve. Azt kérdezem tőled, hogy amilyen kampányküzdelem folyik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 Stát... Hát ugye úgy interjúködtet, hogy közben függő beszédet alkalmaz. Így van, az egy nagyon uh, érdekes dolog volt, hogy, hogy itt viszont a könyvnek, könyvnek magának a kiadása uh, vált egy párton belül, vagy, vagy, vagy korábban egy párthoz tartozó közötti háborúskodásnak a tárgyává, tehát hogy az elempések és a volt, illetve a volt elempés, PMS-ek és az elempések élén csatákat hívtak arról Facebookon és más uh, fórumokon, hogy mennyire tisztességes megjelentetni ezt a könyvet,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 Békes sose volt, az LNP története van többé-kevésbé mögöttem mutat olyan egyoldalúságot aminek következtében bár nincs definíciója előttem a dokumentumnak, nem biztos, hogy dokumentumnak nevezném őket de ez most lényegtelen te dokumentumnak tekinted -e őket, őket is Tiborhoz hasonló Abszolút, Tehát, nem azért, mert Navrasis Tibor mondta, de én teljesen egyetértek már csak azért is, mert a dokumentum nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy benne van az objektív igazság vagy elfoglalat. A Hortti Miklós emlékiratai és kordokumentumot jelentenek nagyon sokat használják a történészek. A kérdés az, hogy egy kritikai viszonyunk ez a kordokumentumhoz. Szerintem mondjuk Ferenci Krisztinek könyvének valószínűleg tényleg nem lesz olyan nagy hatása, elég nehezen követhető bonyolult történetek vannak benne, de aki érdekelnek bizonyos fontos tények, történetek, vagy események, amik megkérdőjelezhetőek, azok ki tudják hámozni. Ebből a könyvből azt, ami, ami érdekes lehet. Egy másik példát ha mondjak, a Matolcsi könyvet is. Egyrészt szerintem maga, maga ennek a könyvnek az elfogult hangnem, ez az unortodox gazdaságpolitikai fetisizmus már önmagában egy ilyen diszkurzív kordokumentum, tehát hogy ilyen nyelvet használtak egy időben Magyarországon, azt pedig a szemünk előtt zajlik, hogy egy alapvetően apologetikus célali ez könyv, az hogyan tud,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 A médias térnek a jelentősége az nagyon nagy. De közben Ferenci Krisztina úgy terjedt, hogy annak a jelenléte csak egy bizonyos szegmensben van jelen, a másik jelen nem hallgatja el, de nem, nem tesz róla gyakran említést. Pontosan nagyon jól mondom, nem véletlen az, hogy a, a lánykéknál vezette a top elsősorban, hogyha, hogyha jól emlékszem a olyan. Jelentős... Nem, a Bookline-nál is. Ugye, hogy... A Bookline-nál is már pedig az nem semmi.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 Filipov Gábornak köszönöm a közelműködés, különös tekintettel arra, hogy kerek egy órával hívtam fel a korábban, mint ahogy ezt egyébként megbeszéltük. Köszönöm szépen. Szia! Sziausz! szignel Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta.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 Egyrészt parlamenti, másrészt elnék választás van érvényes mondandód. Én kinyomtattam magamnak néhány oldalt, de az nagyjából olyan, hogy tudjak neveket, nem vagyok mérvadó. Én szívesen beszélek hiszen ha ma nem a Krimről beszélünk, akkor. akkor... El fogunk oda jutni, tehát öt percet szálljunk ennek a két országnak. Jó, jó. Melyikkel kezdjük?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 Vucic, aki most gyakorlatilag felhatalmazást kapott arra, hogy kormányt adatítson, és hogy főleg arra, hogy az európai bevigy a bevigye Szerbiát, ez, ez, a, ez a legvadabb nacionalis, szóval de a Sessej pártjának az egyik aszanyalányokra volt. Ő, még hét évvel ezelőtt is olyanokat mondott, hogy hát, ha azt mondom, hogy véres szájú, akkor még finom vagyok. És most azt mondja egyébként nem csak a szerbeknek, hanem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 Ezt ez mondom, ez a szerb faladó párt, ez a szerb radikális pártból vált ki, ez a Sese radikális pártból vált ki. Hát én nem akarom semmilyen magyar formációhoz hasonlítani, de ez, egy, ez a legvéres legszerb, nacionalistább, legháborúsabb pártot. Mondok, mondok egy igézetet Bucsistől a az a, a, a, a, a Jugoszláv.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 Amikor a, voltak a, a jugosztályai háborúk, a délcsáv háborúk, én többször jártam Belgráda, és egyszer elmentem ennek a szerb radikális pártnak a központjába is, és úgy körülnéztem. Szóval ott olyan figurák voltak, ilyen figyúrk, fegyveres, nem is tudom, mit megnevezem. Tehát mindenképpen nem, nem egy politikai párt katonáit láttam ott, hanem, hanem bandákat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 akkor képesek voltak váltani, és mondom, ez a múlt is egy élő szimbólum annak, hogy egy politikus hogy változhat meg. Ö, egyébként elő is jelentete, tehát nem arról van szó, hogy, hogy megváltozott, aztán, aztán azt mondja, hogy amit tavaly mondtam, az nem ér. Nem, azt mondtam, hogy igen, nagyon sok bűnt követtem el, de én képes voltam megváltozni, képes voltam nézetemet megváltoztatni. És most az egy ő egy börtön járt ember, vagy nem tudod? Milyen ember? Börtön járt. Nem, nem, nem, nem, nem.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 Meg kell mondjam, én se ismerem mennyire a szlovákiai belső viszonyokat, egy biztos a szálakat ma módgatja. Tehát ha ő valamit valamiért csinál, akkor nyilván nem azért csinálja, hogy, hogy jó. de ez egy miniszterelnökös köztársaság, vagy ez egy prezidenciális köztársaság? Eddig inkább miniszterelnökös köztársaságnak így van, tűnt. Csak ezen túl prezidenciális lesz, mert ahhoz, hogy át kéne írni az alaptörvényt. Hát, a De Szlovákiára másféleképpen tekintettünk, hanem is Finnországként. Igen. Én azt hiszem egyébként, hogy a fricó egyeduralma és az, az egész szlovákiai politikai élet az azért nem képezhető lett a magyar minta alapján. Én azt hiszem, hogy a szlovákia úgysem fog hangzani, de aztán egy kicsit európai. Tehát persze-persze azért ő is ami a magyar, ország-magyar magyar köpenyéből bújt ki. De hát azért, azért a, a viszonyok egy kicsit civilizáltabbak mint nálunk, most a egy viszonyokról gondolok, és Hát van egy fegyelmező erő, ez egy érdekes, erre soha senki nem gondolták a, a, a nemzeti kérdés, a nagy magyar kisebbséget. Egyrészt ugye lehet ebből az is, hogy, hogy a nacionalizmus földérzőként két részben, és akkor mindenki elveszté a fejét és jövőzetes magasságot csinál. De adott esetben hozhat egyfajta fegyelmező pozitív hatást is. Van egy komoly erő, ezzel számolni kell.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 Tulajdonképpen Iszak-Szlovákiában, tehát hogy nincsenek magyarok ott, a magyarokról a képek azok valami, valami olyan kiség, olyan, olyan, olyan elszorzó dolgok, amik, amik sincs elképzelhetetlen, tényleg pár kilométerről van néha csak szó is, és egy egészen más világ, fogalmuk sincs semmiről, nagyon csodálkoznak, mikor találkoznak egy élő magyarra, hogy hát ez egészen másképpen néz ki, és a a nyelvi kérdés és egyéb kérdések ott nagyon fontosak, és még egy van, hogy ez már, ez már a magyar politikának a rák hogy a, a ottani magyarság is, megosztott, nem mondom azt, hogy teljesen legképpel a magyar őrsági politikai viszonyokat, de nagy részt mégiscsak ebben a koordinátorrendszerben mozog, kit a magyar kormány, kit a magyar ellenzék támogat, vagy nem támogat, hanem, hanem szimpatizál vele, nem kíván törlendő. És akkor ebből borzasztó dolgok jönnek ki, és mindenképpen a magyar, a magyar kisebbség számára hát számára jól ki, de azért azt hiszem, a ottani magyar kisebbség nem akkor jár igazán jól, ha minél nagyobb szeletet csak itt ki magának a szlovák politikából, a szlovák gazdaságból, a szlovák életből, hanem ha egész szlovákia annak jól megy. Hogyha a szlovákia elkezd lefelé menni, nem fejlődik, akkor ö, lehet persze ö, minden vagy az zászlókat lobogtatni, és azt mondani, hogy most a pozíciónk a bajon... Kicsit jobb lehet, egy-egy fedélzettel fejet kerültünk, de hát a után, akkor, akkor ennek nincs igazán jelentősége. A Kreml új doktrináját fogalmazta meg az orosz elnök a Krím visszacsatolása mentén, a nyugat cinikusan nemzetközi jogot Szerbia bombázásával, a libiai beavatkozással is megsértették ideje kiállni az oroszok érdekeiért, mondta. A legfőbb Koszovó, ha a tartomány dönthetett egy oldal függetlenségül, akkor a Krím is megteheti. Oroszország, Krím, Ukrajna. Igen, na most. Én ezt már többször elmondtam, de hát biztos van olyan hallgató, aki most, ha először, a dolgok leírása olyan pucinak igaza van. Tehát tényleg Oroszországot mindig becsapták, mindig tények elé állították, a NATO-keleti bővítése megígérte, hogy nem lesz lett, a kiépítése képítés aroszaszak határánál lett, és Ukrajnánál úgy érzik, hogy most Ukrajna is elveszik. Most attól ugye kicsit elbonatkoztatnak finoman, hogy ebben azért orvos is szerepel volt. És azt is, az is igaz, hogy az amerikaiak mindig az erősebb cselekedtek, nem érdekelte őket az nszb a sem mindig. És ahogy felsoroltad, Jugoszláviában ez történt a 90-es években, Afganisztánban, Irakban, Líbiában, mindenütt. Tehát ez így van. Egy dolgot el hozzátenni Putin,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 és nem szlovákiáról és szerbiáról az ma mi az, ami a tegnapi beszélgetésünk óta történt ami ezt aktuális teszi ezt a mondatot hát egyrészt maga a tény tehát tegnap még, még csak úgy sejtettük hogy a krimet a megtalják azért végül is egy Európán belül most hirtelen egy, egy, egy, egy államból tiszakítottak mekkora terület ez? Egy, egy harmad Magyarország hány ember Öhm nem egészen 3 millió. Menjünk tovább. Igen? Mi történt még? Tehát azért tehát azt akarom mondani, hogy, hogy Pucsi nem biztos, hogy, hogy, hogy jól mérte föl az erőviszonyokat. Mert mondom, ha visszaáll az olaján, bedül Olaszország, akkor oda rakatjánk, aztán az éges orosz nyuggyesek asztalára nyugdíthet a krimmet, meg a flottát, de nem biztos, hogy akkor azzal megelégednek. Ez az egyik. A másik nem biztos, hogy a, a, a gazdasági blokádnak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 Profimódum volt, volt egy nagyon fontos mondata, nem akarjuk Ukrajnát földarabolni erre, nincs szükségünk magyarán, a krim az, az orosz, arról nem beszélünk, de ilyenk, de a jól értem kucsi szavait kelet és Dél-Ukrajnához nem nyúlunk.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 Másrészt nagy vita van, tehát azért veszélyesek az ilyen felfordulások forradalnak, mert ilyen tektonikus mozgások vannak, a tömegek mozognak, és még egy, nacionalist eurufória lett újra, akár egy egész politika előttem is. És nem mindig a józan és, meg a józan előfermérés kerekedik felül egyébként. Ez most Oroszországra jö... csinál elsősorban, de... Magyarul azt mondod, ha az unió végül is a nagyhatalmak, a nagyszavú emberek hatására úgy dönt,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 Így van, és, és ugye én néztem tegnap a Krem hatalmas termében ezeket az orosz képviselőket, az egész orosz elnyitást, hogy ott volt tényleg a főrabítól, a főmuttig, szó kezdve mindenki. És egyébként ott volt Kadirov, Csecsenföld ö, ura is, és én azért a Putin helyében elgondolkodnék azon, hogy ezeket a szavakat hallgatja Kadirov is, és neki is támadhat olyan ötlete, hogy hát akkor nos, akkor én viszont függetlenné válok oroszok, de ezt csak zárjál, de mondtam. Én azt láttam, hogy akkor ott ezeknek az oroszoknak, akik hirtelen visszatér az ősi kényűször. Ezeknek bármilyen nagy nemzeti projektet be lehetett volna adni. A Kutyin akkor meghirdett, hogy helyre a nagy Szovjetuniót, azt is talaplengedve, és egymást ölelgetve fogadják. És még valami van, és, és ennek van általános érvénye is. Egy ilyen külpolitikai mértékvesztésnek, ha, vagy észvesztésnek mindig belpolitikai vonatkozása is vannak. Tehát,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 A kievet vagy a krémet gyakorlatilag lenyelték. Egy krímet az már egy kész tény, mert már nincs mit visszacsinálni, Ez, az ugyanolyan, mint Koszovó, és ezt nem lehet visszacsinálni, most más pár üzemet nem akarok húzni. Tehát az nem képzelhető el, hogy Koszovó visszatér Szerbia kebelére, és nem képzelhető el, hogy a krémet elengedik az oroszok.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 Teljesen kezdenek eltűnni a józan hangok, bedarálták az összes olyan médiát, amelynek ö, valamilyen függetlensége volt. A Rianovoszkit, a, ez egy profi állami vagy volt viszonylag független. Leváltották a legnépszerű internet hírportál a a irigazat, tehát én ebből dolgoztam, amikor Moszkválló voltam. Kiszorították az ottani APV-t a kábelszolgáltatóból. Tehát a végén nem lesz hallható kritikai rang az egész országban, és az... És ami nagyon ez az egyedülalkodó elítja végén a saját propagandáját. Szóval ez egyébként a diktátoroknak és az akarnokoknak az örök drámája, amikor kiírják a kontrollt, akkor ott maradnak kiszolgáltatva hát a, a saját eltorzult egózsuknak. Ahogy én kiveszem, ennek a rendeződése, ha olyan hosszú lesz az én rádióműsor, amit a rádió mint ahogy ez a folyamat rendeződik, akkor egyelőre nem fogják a halálhíremet kelteni. Hát igen.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 Igen, ugye meg kell nézni, hogy mi lesz az orosz belpolitika, például mit fognak... Jó, de te azt mondtad tegnap, hogy azok az arcok azt mutatták, hogy hajrá Putyin előre. Igen. Illetve arra megyünk, amerre te mondod. De például nem láttam a tatár elnöknek a, a, a, az arcátot nem tudom, hogy ott van, hogy ő mit gondol. A Kadirovárcát láttam, nem véletlenül mutogatták a Kadirovot a Csecsenföld urát, ugye, ő... Például többször kimondta azt, hogy ő nem Oroszországhoz hű, hanem Putyinbe. most Putin nem él örökké, és akkor mi van? Putyin hány éves? Bármi lehet. Nem hallottam. Hány éves a Putyin? 61. 61. Te hány éves vagy? 66. Jó, hát akkor figyelj, akkor ez az együttműködés, majd beszélek még a Putyinnal is, szerintem nem lesz rövid. Um,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 Benne van mind a kettő lehetőség, én bízom benne, hogy a És te annak a lehetőségét sem veted el, hogy végül is Putyint nem a nacionalizmus fogja a e, szobortalapzatra emelni, hanem a gazdasági válság fogja elvinni a politikai temetőbe? Hát igen, kezdtük ugye ezzel a Vucicssal, a szerv nacionalistával, aki nagyjából ugyanolyan szövegeket mondott, sokkal kisebb erő e, birtokában, mint a Putyint.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 És és hú, hát ez talán még se kellett volna. A kutyi meg odané, és azt mondja, hogy Jézus, már elveszett, ki jel? Mert ezek után nem az egy olyan <gül> kielvezetés, amelyik... Köszönöm szépen, Gábor. El kell, hogy köszönjek tőled. Keressünk majd új időpontot a folytatáshoz. Viszont hallásra Nem is gábor hallották. akik szerint a sírás és a nevetés egymástól nagyon távoli érzelmi kifejezése. Kejfej Jancsi, Fiala János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízig. A mai a nagyjából fél tízig tart, akkor arra kérlek téged, hogy azt a bizonyos részletet azt adjuk közre. Alfredi Robert vagyok. Mondjuk, hogy egy színást csinálom. És mostanában, amikor az ember mindenféle zűrzavaros helyzetekbe kerül, akár ismert emberként, akár, hogy úgy mondjam, állampolgárként, akkor az ezt veszi magánészre, egyre inkább tüskésebb, meg karcosabb lesz. És ugyanazokat a tulajdonságokat veszi föl, mint amik ellen mondjuk felemeli a szavát, hogy amivel nem ért egyet. Ugye, hogy ez egy történet a nyitottságra. És az a legszomorú, vagy a legszebb a dologban, hogy az élet leghétköznapi piromataiban szembesülök önmagammal az ügyben, hogy mennyire vagyok nyitott. Miközben azt gondolom, hogy nagyon nyitott vagyok. Aki már volt mondjuk edzőteremben, és nem tartozik az életéhez nagyon erősen hozzá, tehát először kell lemenni, azt mindenki tudja, hogy mindenki szorong, mert mindenki azt gondol, hogy adoniszok vannak lent az edzőteremben, és nagyon félünk, vagy félek. Vagy féltem. És ugye, hogy úgy mondja, melegként lemenni egy edzetelembe, az megint egy plusz szorongás. Aztán, amikor először lementem, akkor nagyon sok, vagy legalábbis pontosan három, nagyon nagy darab, nagyon kigyúrt, nagyon kopasz férfi edzett mellettem, akitől elkezdtem nagyon szorongani. Mert azon gondoltam, hogy mindenféle eszméket hallanak, és mindenféle vérődményük van mindenféle emberekről. És megpróbáltam őket a hetek alatt erre arra amara elkerülni, és minél inkább beléjük meg, vagy messze menni tőlük, hogy ne kelljen velük együtt egy légtérben lenni. És aztán egyszer csak elkezdtünk beszélgetni. <gül> és kiderült, hogy három végben jó lelkű, hogy úgy mondjam, medvebacsát találkoztam az edzőteremmel, akiknek valóban kidobó volt a foglalkozásuk, és valóban kopaszra volt nyírva a fejük, és halóban tele voltak te és halóban nagyon kigyúrtak voltak, és halóban nagyon nagy darabok voltak. És mégis azt hiszem, hogy az elmúlt években az egyik legjobb történet kelekedett belőle, hiszem a kedvességről, a szeretetről, a tiszteletről, és arról, hogy mit jelent az, hogy valaki a másikra nyitottan odafigyel kíváncsi rá, és igazándiból kedvesen fordul felé, azt nagyon sokat tanultam a három fiatal embertől. Az, az igazság, most, hogy ezt mesélem, ezt nem is tudom a nevőket. Ha véletlenül ezt látják, akkor keressenek meg. Annyira még születésnapon kaptam tőlük ajándékot is. És ez egy ilyen nagyon erős történet volt bennem, vagy erős élmény volt bennem az elmúlt időszakban, hogy azért, mert történnek bizonyos dolgok. Azért, mert az ember tapasztal maga körül agressziót, támadást, igazságtalanságot hogy mennyire ugyanolyanná válok én is, és mennyire ugyan olyan stereotípiák alapján döntök és véleményezek, mint amiket számon kérek másoktól. Azóta megpróbálok figyelni, nem ígérem, vagy nem vagy benne biztos, hogy minden pillanatban jól viselkedem az életben, de megpróbálok nagyon figyelni arra, hogy, hogy azt lássam, aki, és ne azt, ami. És ugye neked is van egy történetet, hogy mit jelent, A tudnak lenni. Alföldi Robert, ne hallgass az előítéletekre. 2014. március 18-a 16 óra 26 perc. Minden vádat visszautas Csehi István. Az Újpest Pestestély labdarúgók a korábbi ügyvezető igazgatója vélemény szerint tudatosan viszi csődbe az Újpest FC-t től tulajdonos, Roderik akivel szemben becsületsértésért, rágalmazás és adatvédelmi titkok megsértésért pertindít. Csai István kedden sajtótájékoztató keretében olvasta fel hosszú közleményét, ebben reagált azokra a vádakra, amelyekben a klub jellegi tulajdonosa fogalmazott meg vele szemben. Leginkább olyan információkat osztott meg a sajtó amelyekről hétfőn az ex-tulajdonos Tornai Sándor már beszámolt. Elhangzott többek között, hogy a düsat vagy Düsat-lé ebben az ügyben két kiejtés is hallottam, hogy valaki segítsen. Családnak tökéletes átlátása volt az Újpest működésére, mivel Roland Duchatel, Roland Dushatli, Roderik édesapja már 2006-ban megszerezte a csapatot működtető gazdasági társaság 49,85%-os üzletrészét az általuk közveteten irányított Kostellau Kft-n keresztül. A korábbi tulajdonosokkal kötött adásvételi szerződést Csehi bemutatta, ebben szerepel, hogy az új tulajdonos vállalja a tartozások kifizetését, ezek összege nagyjából 385 millió forint volt. Elmondta, hogy a szerződés szerint az új belga a tulajdonosnak 4,5 millió eurót kellett fizetnie abban az esetben, ha a klub újra nyereséges lesz, illetve kell fizetnie, vagy ha eszközkivonás címén a licenciókat átveszi. Csehi szerint, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy dönt, hogy az Újpest átviheti a licencet egy másik cégbe. Akkor ez a záradék életbe lép, ugyanakkor a pénzt attól az Újpest FC Kft-től kellene behajtani az illetékeseknek, amely várhatóan megszűnik. Cseh István haszugságnak nevezte azokat az állításokat, műszerint ő korábban 10 milliókat vett fel a klub kasszájából. Ezt a korábbi gazdasági gazgató Szemrát Gábor felmondásáról szóló, 2012. márciusában kitöltött dokumentumokkal támasztotta alá, melyek szerint Dusatli minden korábbi intézkedésről tudott és azokat jóvá is hagyta. Innentől kezdve mindenki és hazugság, hogy ő nem tudott semmiről tette hozzá Csehistván. Az újságíró ügyvezető posztját 2005 és 2012 között betöltött a pénzmosással kapcsolatos vádakra úgy reagált, hogy az ő munkálkodás idején a klub költségvetése nagyjából évi 600-650 millió forint volt, ráadásul a nehéz gazdasági helyzet miatt a szponzorok sem érkeztek, így ebből az összegből éppen csak sikerült életben tartani a csapatot. Csehi hozzátette, amikor 2012. februárjában menestették, kényszerhelyzet állították, az irodájából nem hozhatta el a hivatalos iratokat, amelyeket most rajta kérnek számom. Az átlátszó.hu honlap múlt csütörtökön nyilvánosságra hozta a Nemzeti Adó és Vámhatóság 2012-es vizsgálatának eredményét, mely szerint az Újpest körül egy szűk üzleti csoport tagjai több offshore céget hoztak létre, és azokon keresztül törvénytelen módszerekkel vitték ki a pénzt a klubból. Az egyik céba morkott KFT ügyvezetője csehi Kornél volt, csehi István fia. Válkozás egyetlen alkalmazottja Csehi Krisztina Csehi István lánya volt, ahol a szerint erre Csehi István nem kívánt reagálni, mondván, hogy semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott még. Az ügy háttere, hogy az utána azzal a kérdéssel fordult az MLS-hez, a licenciót átvinni a klubot működtető gazdasági társaságtól az Újpest FC-től az Újpest 1885 futball KFT-be, mivel Roderick Düssel, Roderick Dushetli, szerint a klub offshore cégek hálójába került. Az érintett cégek felszámolási eljárás kezdeményeztek a klubbal szemben, az MLS szabályzata szerint pedig ha az jogerőre emelkedik, az Egyesület elveszi a licencét, a csapatot pedig kizárják a bajnokságból, és legfeljebb a harmadik vonalban indulhat. A szövetség döntése csütörtökre várható. Ma szerda van. 5 perce múlott 3.9. Pár mondatot az elhangzottakról mint általában győztesekről és vesztesekről, forgalomban jobban mozgó és forgalomban kevésbé mozgó tárgyakról és emberekről volt szó. A kúria döntések kapcsán azt gondolom, hogy a TV2-nek és a Fidesznek is elnézést kellene kérnie, a kormány pedig nem hagyhatná kommentár nélkül a kúria döntését és a 2006-os gyakorlatra hivatkozni, még akkor is, ha igazuk van, nem elegáns. Ezt követően, hogy nem adhatja közre a TV2, a Magyarország jobban teljesít reklámot vagy hirdetményt, azt gondolom elvi jelentőségű kérdés. Kampányban használunk, nem használunk ilyen hirdetést. Kampányban állítunk vagy nem állítunk március 19-ével kapcsolatos szobrot. Március 19-e holnap lesz. Kiripov Gáborral arról beszélgettünk, hogy vajon a könyvkiadók és a könyvek vívnak-e és az olvasóik ugyanolyan kampánycsatát, mint amilyen kampánycsatát vívnak a pártok és vívnak a politikusok. Vajon ez ben rosszabb helyzetben vannak-e az ellenzékiek, mint a kormánypártok? Erről beszélgettünk. Erről is beszélgettünk. Nemes Gáborral arról is beszélgettünk, hogy az ukrán válság, az orosz válság, a világválság abban vannak, -e nyertesek és vannak-e vesztesek, vagy akik ma nyertesek, holnap vesztesek lesznek, akik ma vesztesek lesznek, holnap nyertesek lesznek, és tudjuk-e ezt úgy szemlélni, hogy közben nem leszünk közvetlen alkotóelemek, de képesek vagyunk a történetből saját magunkra vonatkoztatva a tanulságot leszűrni, miközben nem vagyunk sem Putyin, sem játszaniuk. Az Alföldi Roberttel kapcsolatos videórészletet azért adtam közre, hogy valaki, aki megszűnik a Nemzeti Színház igazgatója lenni, valaki, aki egyre kevesebbet dolgozik, hogyan kerül gondolati zűrzavarba, hogyan fogalmazza meg a saját másságát kétségbe esve egy edzőteremben, és válik maga oly mértékben előítéletessé, mint amilyen mértékben elvileg ezzel a filmmel, amely egyébként film, és aminek a hanganyagát hallották, ellen Ez a szöveg egy diffúz helyzetben lévő ember, egy a saját helyét nem találó, konfúz, és okos és ostoba mondatokat egymásra halmozó ember szövege, akit ebben a helyzetben még sose talált az élet, és aki látható módon nem találja a helyét. Aki ma ebben a szövegben a másság vállalását és a tolerancia hirdetését látja az az én megítélésem szerint a tévedés minimális kockázatával téved. Az Újpest történetét azért elemzem tovább, mert nem tudjuk, hogy ki a győztes, ki a vesztes, miközben az mls holnap döntenie kell, miközben a bíróság bármikor olyan felhatalmazást adhat valakinek, aki felszámolási eljárást indít az Újpest ellen, hogy ez az Újpest jövőjébe kerül mint a viccben. Most itt tartunk. Ma 2014. Március 18-a szerda van. Hetes perc múlva lesz 9 óra. Az önök aktivitása, de különös tekintettel telefonjaik értelmessége ezúgyben én döntök okán. 9 óráig, 9 óra 12 percig, 9 óra 21 percig, de nem tovább, mint fél tízig tart. Elérhetőségem 3.53 94.51. Csaba Laci, okos lesz? Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem a Filipov eh, interjú borzasztan tetszett, eh, eh, me eh, tudok azonosulni azzal, amit ő elmondott. Nagyon-nagyon fontos ez, amit, eh, amit ő mesélt azzal kapcsolatosan, hogy mire lehet jutni eh, eh, ezekkel a könyvekkel, meg eh, ezekkel a... Ö, kritikai és amit amit emléletileg egy választónak ki kell alakítania, ö, akár menetközben vagy akár egy ö, parlamenti választás előtt. Köszönöm szépen. A sorból kihagytam Bocmarcit, aki győztes, aki elhagyta a rádiót két és félvevel ezelőtt kétségbe esett állapotban, testi és szellemi állapotban és tökéletes kondícióban látszólag és ö, Kisi múlva érkezett vissza Angliából, elnézést kérek Bocsmarcitól, hogy őt kifelejtettem a tartalmi edzékből. Jó reggelt! Halo! Jó reggelt! Halo! Uh, március 19-e van, nem 18-a. Hát akkor március 19-e van. az a műsor, amit március 19-ére terveztem, azt március 19-én már nem fogom megcsinálni. Jó Jó Kívánok az Újpestrel kapcsolatban két rövid szót szeretnék mondani, ha megengedi, megköszönni. Az egyik nem juthat az újtest arra sorsa, amit a fradióval ezért mindent meg kell tenni, hogy megpróbálják még a klubot, és hogy a MLS-nek nagyon-nagyon nehéz döntése előtt áll a helyzete, és nem lehet engedni, hogy megint egy nagy csapat megszűnjön. Nagyon szépen köszönöm ennyi. Különös arra, hogy két dolgot akart mondani, de ezt az egyet Köszönöm, hogy hívott, és én gyorsan elköszöntem. János Borbán Sózsaszanyi a Finucsi Broskvártetből. Sikerült tenőre szerezni. Még nem döntöttem el, nem tudom eldönteni. Mi lesz a felállás? Elvileg el tudok menni. Uh, tehát a gyakorlati lehetősége megvan, csak még nincs döntés ezügyben. Mi a felállás? A nyolc órától kilenc órától a Finucsi Broskvártet a Balogrolan Montreux jazzgitár nyertes zenekarával játszunk egy órát, amiben a fogunk együtt muzsikálnunk. Egy új lemez lesz és a második felébe pedig a Lili a saját klártetje fog játszani. Ő mikor fog gyakorolni velük, vagy nem is fog előtte? De már ma megérkeztek a Liliék hajnalba, ma egyet, és holnap lesz egy próba délután, és holnap után pedig az előadás. Köszönöm! Nem tudom, hogy ez egy jó műsor -e vagy sem, de ilyen műsor szeretnék mindig csinálni, mint amilyen a mai műsor volt eddig. Tessze. Jó reggelt, két megjegyzés közben, az egyik, nem tudom, -e, hogy el, hogy százmilliókkal távogatják valami székelyföldi sport és foci... Százmillióval, igen. Hát az nagyon nem tetsző nekem valahogy. A... Ez a Puskás Akadémia, azt hiszem. De lehet, hogy nem a Puskás Akadémia, nem a kormány... A Puskás Akadémiát se tudom már elkülöníteni a kormánytól. Igen, azért pont ez a baj, hogy már annyira összemosódnak itt a dolgok, hogy euh, még ha ez esetleg egy magánkezdeményezésben jó indulatú valami, már akkor is az ember már eleve szerde szemmel virálni. Hát különös tekintettel arra, hogy megnéztem a Debrecen Fradit, és megnéztem a, a Chelsea Galataszerájt, és nem ugyanazt láttam. Hát ő pedig hasonló méretű pályám, hasonló létszámban szaladgálnak emberek úgy, hogy... Jó, hát biztos még idő kell hozzá. Igen? A másik dolog az a Szintén a pálya mr meg me megoldása. Én eh, Nunákeszünk lakom, ahol is ö, olyan módon vannak a választási plakátok kérdése megoldva, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő összes köztéri égető helyet már áprilisig, még talán tavaly lefoglalták, ettől aztán oda. Azt hiszem, hogy én alapvetően azok számára készített műsort, akik nem plakátok alapján fogják eldönteni, hogy hova szavaznak április 6-án. <tos> 353, 94, 51, egy perc múlva lesz 9 óra. Önökön múlik, hogy a mai műsor 9-ig, 9 óra 12-ig, 9 óra 21-ig vagy fél 10 év tart. Süt a nap. Nagyon fontosnak találom az alföldi videót, és nagyon sajnálom, hogy senki nem reflektált rá. 353,94,51 először. Anélkül senki nem telefonál, a mai visar 9 óráig tartott. 353 90 51 másodszor. Dóna hozzá. Én azt gondolom, hogy nem látja jól ezt a földi féle szöveget. Valóban nem arról szól, hogy egy. nem a másodról szól, de nem egy zavar diffúz. Abszolút, abszolút. Egy zavar, diffúz ember, ha megnézi. Lát egy embert, aki nem néz az ön szemébe. Lát egy embert, aki zavarban volt akkor, amikor lement. Eleve kiderül, hogy előítéletes a, az Alföldi, ami nem baj. De amikor azt mondja az alföldi, hogy ezeknek az embereknek a nevét se tudja. És hogyha ennek a videónak a láttán felhívnák és elmondanák, hogy hogy hívják őket, ott nála minden eldőlt, Alföldi Róbert jelenleg rossz állapotban van. És ha ő nem így gondolja, tud szem, de rosszul dekódol. Én, én, én, úgy, én úgy gondolom, hogy az alkohol jogat bekerült egy számára idegen környezetbe, edzőterem, és ott... Tap... De miért megy le egy idegen környezetbe, vagy menjen le akkor egy olyan környezetből ahol megválogathatja az embereket? Ide ma... Tegnap, tegnap előtt három-négy olyan férfi nő is betelefonált, akikről kiderült, hogy testi hibás, vagy nem testi hibás, náluk okosabb, vagy Butább asszonyt vettek feleségül, és valójában akkor, amikor házasságot kötöttek, már akkor dekódolva volt, hogy az intelligencia vagy testi hiba különbség el fogja őket választani, és amikor arról beszéltek, hogy így vagy úgy, és én megkérdeztem tőlük, hogy nem az az eredendő ok e amit ők itt megfogalmaztak intelligencia különbségben, vagy az egyiknek testi hibája van, és a másik nap pedig nincs, akkor azt mondták, hogy ez lehetséges. Alföldi Robert jelenleg rossz állapotban van, aki jelenleg a másságnak a tiszteletét ezzel a filmmel propagálja, hülyeséget követel. Radio Q99.5 Modell vagyok. Vezessenek óvatosan, mindig figyeljenek arra, hogy biztonságjövük legyen bekapcsolva. Ne felejtsék el, mindenkit várnak otthon. Óvat, ha beszél, Marci, mert eddig nem lehetett hallani, hogyha a másik oldalon beszéltek. De most egy annyira a finom mikrofon van, hogy bármit, tehát érted? A BM-mozgásokat hallom itt. Elnézést kérek, az előbb túlhatározott voltam, túllőttem a célon. Szerintem igazam van, de túlhatározott voltam. Nem vitatkoztam, kinyilatkoztam. Időnként előfordul. 353, 94, 51. Válasz Mesterházi Attilától, arra nézve, is, hogy lesz-e holnap. Jó reggelt. Szép jó kívánok! Tényleg más téma. Én elhatároztam tegnap, hogy a mai nap folyamán csinálok egy autómentes napot. Hát a Popsim az eléggé bele van nőve a kocsiba, amivel egy is azzal megyek. Reggel a gyerekevel elvittem biciklivel, hogy ő is bringázott a suliban, lezártuk az ő bicikliét, utána elmentem a postára, felvettem a céges iratokat, hazajöttem, és ma csak biciklivel fogok mozogni. Tegnap E, A is ugyanezt mondta, de ő egy túrára készül a Balaton körül, ami P betűs túrára. Igen? Igen, nem tudom mi a neve. írt március 19-éről. Ma a szabadságtérről kellett volna, hogy szóljon a műsor, de a szelleme itt van. Az azzal kapcsolatos összeállításra, hogy mikor kerül sor, hogy egyáltalán -e sor kerül-e rá, miközben ma azt hittem tényleg, hogy 18-a van és onnan van 19-e. Ilyen tévedésekben manapság gyakran szenvedek. Halvány, lilagőző nincs, hogy a hátral nevőkben, napokban lesz-e vagy sem. Elem cserére való felhívás, az április 7 héten várható. Kilenc percet múlott óra süt a nap, elérhetőségem 353-94-51, tegyem hozzá egy először? Igen. Jó reggyszer, a úr. Jó Élményemet osztanám meg önben is a hallgatókkal, hogy országban milyen állapotok uralkodnak. Autóztam a 11. kerületben, és egy felkanyarodás után mentem egyen -egy 50 métert előre, amikor is elén csapódott egy, egy régebbi típusú szakadt autó, leszorított szó szerint az útról, e, majd kiugrott autóból egy ember, amit ugye félnek belátni kövő a szichiácián, a düvengő örül, és odarovant az autómhoz, Kifejezetten félelmet kellettet, tehát az a típusú ember, aki akár a fegyvert is akkor előkapja. Elkezettem művölteni, hogy én hogyan ö, kanyarodtam elé. Majd elkezdte ütni az autónak az ablakát, majd elküldtem azt a hibát, hogy félig lehúztam, meg gondoltam, hogy két szelep jelleggel, akkor hagyd mondja az ember, amit szeretne. Ütötte az autó ablakát, két meg megfogta a tükröt, az ablakot, elkezdte rángatni, úgyhogy majdnem leszakadt ez egy ilyen erősebb autó. Szerencsére kívított, de majdnem kiszakadt az üveget. Ezek után fogta, és bevágott egyet az arcomra. És akkor mondtam, hogy mit szeretne tőlem, és teljesen abba hagyni. Nagyon-nagyon ilyesztő volt. E, utána visszaugrott az autójába volt, mellette egy völgy, és csikorgókerekkel elszágódott. Hát ilyen állapotok vannak, és ilyen agresszió van az utakon sajnos, ami szerintem elkeserítő. Ő most alapvetően a megaláztatást osztotta meg, vagy mi az, ami önben megmaradt? Meg a is volt, de nem ez volt a lényeg számomra, hanem ezek a viszonyok, hogy nem törtük össze egymást. Ne felejtse el ebben, épp úgy óvattal kell bánni, mint az idevaló patkányinvázióval, amely egyébként nem invázió, csak soknak látszik. Ha azt mondom önnek, hogy ilyen történetből kevés van, akkor azt mondja, hogy önnek a mai napra és az elkövetkezendő hetekre ez untig elegendő, de annyi mértéktartást azért hagyvárjak el öntől, hogy azért tudja, hogy ez nem jellemző. Ez valamiért ma jellemző volt erre az emberre. Valamivel kiváltotta, soha se fogjuk már megtudni, vagy valójában ö, megpróbálhatja kielemezni mi volt az, amivel kiváltotta, mert véletlenek nincsenek, de az a távoli következtetés, mely szerint ilyenek a közállapotok, hál' Istennek nem, miközben őszinte részvétem. A meg megvan egyébként, de azért én sem mondom, hogy ez így előfordul. Eszébe nem jutott? A testalkatából vagy a habitusából adódva, hogy kiszálljon és ebből egy testi atrocitás váljon? Nem, én magasabb voltam, és erősebb testalkatú voltam, mint ő, de az ő elszántsága, a lendülete, és mondom, be bármit kivéztem. Mit ordított? Telefonban, és rádióban, ezt nem mondanám az anyában. De milyen hosszan? Lé... Milyen hosszú volt a jelenet? Mesek. Milyen hosszú volt a jelenet? Ez sem volt 15 másodperc, tehát ez olyan szinten szaladt oda, akart majdnem kitépni az autóba, 15 másodperc. Ön valójában parkoló helyzetben volt, ő pedig double parkingolt? Én kanyarodtam volna egy jobbra. Jó, de akkor, amikor ez a jelenet zajlott, akkor ön... Akkor parkol, igen, igen. Let... Ő, pedig, ő pedig ön mellett állt? Pedig, ő pedig elén parkolt gyakorlatilag az autójába, tehát mondom beszorított, úgyhogy nem tudtam elmenni. És természetesen nem merült fel bennem, nem volt az a típus. Mikor történt ez? Ezt tennap előtt, három előtt, akkor a tizenegyéig kerületben, a érviláj emelkedőnél, a van és azon a környéken. Ezek szerintem, tehát nem most. Mire jutott két nap alatt? Arra jutottam, hogy először gondolkoztam, hogy teszek egy rendőrségi feljelentést. Mert hogy tudja a rendszámat? Tudom a rendszámat, ugyan. De... Aztán végül is arra adottam, hogy nem hiányzik az embernek az életben, az rengeteg neg negatív energia, ami azzal jár, hogy kihallgatásra menni, bíróságra, szembesítés. Így volt, úgy volt. Én egyedül voltam, külsével nem volt, nem látott senki. Ő neki a hölgyeki aki mellette volt azt mondani, amit akar, elmondhatja, hogy igen, én is agresszív voltam, bármit mondhatnak, nincsen az embernek hangulata ezzel végezni ott hol megosztotta a történetet? Természetesen megosztottam, nagyon-nagyon feldúrt voltam, tehát én nem vagyok egy ijedős úgy egyébként, de ez, ez több mint... Is... Mit mondott a nej? Hát, egyetek együtt érzett, és, és sajnátták, és mondták, hogy... Holnap előfordul újból ez, ugyanígy viselkedik? Ugyanígy viselkedik, nem tudok más... A... Én ezt értem, ebben együtt azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ennek a következménye egy normálisan működő országban mégiscsak az, hogy bírósághoz fordul az ember. Azzal együtt, hogy negatív energiák, de ez nem maradhat büntetlen. Semmi sem maradhat büntetlenül, mint hogy nem is marad büntetlenül, de ennek ez az elvi levezetési módja. Egyetértek. Egyetértek. Nagyon sokat gondolkodtam, még az is lehet, hogy megteszem, mert az autó... Nem bíztatom erre, ön már aludt rá annyit, hogy, hogy Imáron kiválóan el lesz nélküle, csak azt mondom, hogy ez, tehát ebben kell bízni. Igen, ezzel egyetértek, és egy normálisan működő országban lesz. Indulatilag ö, fölhorgastotta önt, vagy pedig valahogy levezette, vagy ivott egy pálinkát, vagy hogyan volt ennek az indulati levezetése? Uh, elmondtam néhány ismerősömnek barátomnak, és az, az alatt kijött előlem az indult. Én hagyadik vagyok a sorba, miközben nem vagyok a barátja? Még egyszer, bocsát nem vagyok. vagyok a sorba, miközben nem vagyok a barátja? Uh, negyedik. Negyedik vagy ötödik. Ötödik. Kitüntető hely. Sajnálom az apropót. Viszont hallásra. Jó reggelsz, kívánok! Én csak annyit szeretnék, ha megköszönné a bottvalszinak, hogy beosztott ezt az új Otthon fontos Mis lehet tér mi térni a szigetvári Viktorról? Igen. Veszélgetése. Én csak egyetlen momentumra lehet, hogy én vagyok túlzatan erre kiegyezve, mert már többször hallottam. Ön olvasta föl a Tv-2-nek azt a. Tv-2-nek a. nem tudom én valami politikai dologjára, azt fideszes szójai választ, hogy és különben is. Négy ezelőtt vagy nyom... Nem az egy kormányzati szervnek volt a szövege. Jó, akkor bocsánat, bocsánat, akkor a kormányzati szervnek, hogy és a előző kormány sokkal többet költött, és sokkal rosszabbul, és sokkal minden. A kormányzati információs központ közleménye szerint a kabinet tiszteletben tartja a Kúria eddigieknél szigorú jogertelmezését, bár megjegyzik, hogy a szocialisták 2006-ban a választás megelőzően egy hónapban sokkal többet költöttek kormányzati direkt kampányra, mint ők a kormányzati tájékoztató kampányra. Igen, ez pontosan így volt, ezt én, én lehet mondom, lehet, hogy én vagyok kiegyezve, én mindenhol, mindenféle formon ez a magyarázat mindenre, tehát én ezt hallottam a Hír hallottam a Klub Rádióban, hallottam az ATV-n, és az a... Fú... Nem az a baj, hogy ott hallja, hanem az emberektől is ezt hallja. Igen, hogy nem szól. De valójában ugye ott tartunk, és ugye Bocmarcia azt tudja, hogy az ő történetét akkor is idézem, amikor nincs itt. De től ered az a mondás, hogy a Római és Júlia az a kapulat és család családviszája, eredete homályba vész. Tehát, hogy én az ön öregapjának az öreg apjának, az öreg apjának, az öreg apjának, az öregapjának az öreg apjának, hogyan léptem a lábára 1223-ban, attól talán nekünk ma nem kéne pofoszkodnunk. Pontosan. Meg az... De ez az ország erről szól, miközben senki sem lát vissza 1223-ig. Pontosan. És ez nem mentesít. Tehát én, én, én, nem, én attól, hogy a kollégám kira volt a másik kollégámat, és én másnap csak... Egyet ne felejtsen. Utálhatják, mint a Szaharta Navracsicsot. Ebben a műsorban mégis ő volt az, aki múlt hét pénteken azt mondta egyedüliként a Simon ügyben a mesterháziról, hogy szerinte ennél többet nem lehetett megtenni. Van normális szava a Fidesznek, van normális szava mindenkinek, de ma erre iszik a vendég, és kevés olyan műsorval, mint ez, amely egyébként alkoholszonda alkalmazása nélkül is a bólgőzösséget visszaszorítja. holnap, Mesterházi Attila. Most már tudom, a mai műsor fél tízig tart, és egy pillanattal se tovább, tehát még tizenegy perccel a hátra. Jó reggelt kívánok tiszteletben a kerékpárra, mondhatom a megfejtést, a Szerzó... Azaz, yeah. azaz, Igen? azaz, így van, így van. Itt egy egy napos verseny, tulajdonképpen amatőrök profik együtt indulnak, közúton, zárt közúton, 10 óra a limitidő, Balaton megkerülés 21, 226 km. Ezt mondta a terapi beszélgető partnerem is, akinek nem mondom meg a nevét. Reggel elmebeteg módon küldtem neki egy SMS, mert nem vagyok normális. Nem hagytam-e véletlen nálam a, tollát, a tollamat, majd visszaírt, hogy visszaírtam neki, hogy megtaláltam. Majd a következő SMS-t kaptam tőle. Ha jól emlékszem, nem volt nálam semmi, csak a kabátom, ahová eltehettem volna, de abban nincs. Adszor beállta az univerzum. Jöre ja, kezd ki vannak, vagy jó napot kívánok. Már csak egy pontosítás, hogy 204 kilométer a perzó, már négyszer letekertem. Oké, 200-nál több. Marcia, annyi telefont folytat, mint amennyi mikrofont elad, termékegjelentést hallottak, akkor... Te is viszont eladó leszel? Igen. Hányadik a vammat szól te lesz? Nézze, amikor a patkány invázióra gondolok, akkor néha eszembe jut. Ön. Ezt jut az eszembe Bölömbikáról, hogy a nő álmodik, és egy fekete követi, meg valamit? A nő megbotlik, a férfi hatalmasan fölébe magasodik, és a nő azt mondja, hogy ne, ne. Mire a férfi azt mondja, mit ne? Maga álmodik, vagy én? Én nem teltek arról, drága barátom, hogy én ennyire fölébe magasodom. Ha erről nap mint nap tanúbizonyságot ad, az ma már a naphoz nem tesz hozzá, és nem is veszel belőle semmit. Sikerült önnek teljesen eljelentéktelenednie. 6,5 perc múlva lesz fél tíz Kusnéni eddig rám mobil pénzt még nem áldozott Most vagy a Kusnéni jobban teljesít és több pénze van vagy az inger küszöbében történt elmozdulás 0630 496 Szakály Sándor kollégium Hungarikumban meghirdetett előadása elmarad. Hogy miért marad el, ember nem tudja, de elmarad. Erről a nem létező előadásról a Keife Jancsik permanensen tájékoztatott. Hogy mikor lesz ismét, amikor megint elmarad, nem tudom. Azoknak most szeretném mondani, hogy a betelefonálónak nem azt mondtam, hogy patkány, hanem azt mondtam, hogy amikor betelefonál, sokszor gondolok a patkányinvázióra. Muszáj? Én döntöm el, hogy muszáj. Tehát a kérdésem költői volt. Kus telefonszámát összetévesztettem az övével, ugye itt van ilyen fennforgás, így aztán szeretném elmondani, hogy kusnéni egyelőre mégse rá a Azért elképesztő, hogy ez a műsor, amely nagyjából 7 órától negyed tízig bírta a tartalmát és birta a színvonalát, hogy azt hova próbálják lerángatni hallgatók, de már csak két percetvel másodpercük van, pontosabban mondom, ez még három perc. Tessék! jó reggelt, kívánok. Nagyon megörültem, mikor hallottam a merci hangját. Kinek a hangját? A bot, bot, mar, bot, marci hangját, bocsánatot kérek. A mai műsorban, amelynek elkészítésében Egy egész rakás ember szerepelt a korábbiakhoz képest tutas Péter, Bocs Marci a vakszerencse Vadas Tamás a kettő nem ugyanaz Dörö.fialajanos gmail.com nem ez volt az utolsó műsor, csak kísérleti, akkor holnap legerés ismét találkozunk. Köszön a, a műsor az SBP Systems Kft. támogatta.